Скам'янілі свідки історії людства Піонер Родючого Півмісяця Неолітична революція тривала близько 7 тисяч років. За цей час були започатковані кілька центрів людської цивілізації. Найдавніші та найбільш таємничі з них розміщувалися на території Родючого Півмісяця. Так називають унікальний регіон – що включає частину Північної Африки і Південно-Східної Азії. В Африці – це долина річки Ніл, частина сучасного Єгипту. В Азії – Месопотамія і Левант, сучасний Ізраїль, Ірак, Ліван, Палестина, Сирія, частина Туреччини та Йорданії. Саме з родючим півмісяцем пов'язують появу міст і утворення перших держав. Регіон відзначається відносно посушливим кліматом, наявністю річок і родючих ґрунтів, різноманітністю рослин. Серед них були предки ячменю і пшениці з приятливим морським розташуванням. До того ж, родючий півмісяць – головне перехрестя землі. Тут зустрічаються три частини світу – Європа, Азія і Африка. По них з доісторичних часів проходили найважливіші шляхи міграції людини. Усе це і стало причиною переходу мешканців родючого півмісяця до оброблення окультурних хлібних злаків і утворення перших міст. Дослідження переконливо вказують на прямий зв'язок між цілими епохальними подіями, адже перші одомашнені зерна були знайдені в поселенні давніх хліборобів під назвою «Єрихон». Воно було розташоване на західному березі ріки Йордан, поблизу Великого Оазису, води якого з давніх-давен використовували люди. Місцеві жителі не тільки вирощували злакові культури, але й активно займалися торгівлею. Тому Єрихон швидко перетворився на процвітаюче місто. Кілька разів він зазнавав руйнування. Так, після битв між хрестоносцями і мусульманами, Місто лежало в руїнах аж до XIX століття. Сьогодні руїни стародавнього поселення розміщуються на захід від центру сучасного Єрихона. Упродовж багатьох десятиліть цей район залишався скарбницею археологів. За цей час їм удалося подолати 40 культурних шарів, щоб добратися до споруд неоліту. Ці споруди являють собою стіни, можливо ті самі, що за переказом від голосних труб ізраїльтян, до яких прилягає масивна кругла вежа. Вік кладки – близько 10 тисяч років. Експерти були вражені, адже колись вважалося, що в такі давні часи люди займалися лише збиральництвом і полюванням. Однак з'ясувалося, що вже тоді існував Єрихон, найдавніше із земних міст. Чи знаєте ви, що вираз «єрихонські труби» Пов'язаний з біблійним міфом про те, як місто взяли в облогу євреї. Кілька днів вони сурмили у священні сурми доки стіни не впали. Місто легендарного Гільгамеша, значну частину території родючого півмісяця займала Месопотамія. Ця назва досить красномовна. Вона означає межиріччя а точніше, земля між річками. Дві річки – Тигр і Єфрат, наче руки, з двох боків обіймають цей унікальний район землі. Саме тут виник один з найдавніших осередків цивілізації – Шумер. Ця країна отримала свою назву від назви народу, який оселився в низов'ях Єфрату, неподалік від того місця, де він впадає в Перську затоку. Шумери, осушивши болота – змогли підвести благодатну річкову воду до полів. Це дало можливість не тільки отримати високі врожаї, ячменю і пшениці, але й звести найдавніші міста, що стали центрами маленьких держав. Утворення першого міста Південної Месопотамії у рука сягає третього тисячоліття до нашої ери. Воно відоме як важливий релігійний і військовий центр, у місті дотримувалися культу двох божеств шумерського пантеону – бога неба Ану і богині кохання та родючості Інани. Територія Урука була оточена цегляним муром – найважливіша відмітна риса міста. За переказом його спорудив славнозвісний цар Гільгамеш. У більш пізні часи він став героєм цілої низки шумерських сказань, а потім – і найбільшої епічної поеми так у сказанні Гільгамеш та Ага йдеться про важливу перемогу царя над правителем міста Кіша. Жителі взятого в облогу Урука не тільки відбили атаки грізного ворога, але й змогли його здолати. Це дозволило Гільгамешу та його послідовникам установити повне панування над південною Месопотамією. Саме в цей період 2615-й. 2500 роки до нашої ери Сформувалися Специфічні риси шумерської цивілізації До них належить Поява ранніх пам'яток писемності винахід Гончарського круга Поширення різьблених Циліндричних печаток І зведення монументальних будівель Усе це вдалося Встановити в ході розкопок Що впродовж десятиліть Проводили німецькі археологи Завдяки їхнім продуманим Кропітким дослідженням людство має досить повне уявлення про Урук. Саме цим цікаве це місто Примара. Руїни Урука розташовуються поблизу сучасного іракського містечка Варка. У їхній центральній частині розміщується величний храм богині Інанни. Установлено, що аж до перського завоювання в VI столітті до нашої ери він постійно розширювався і перебудовувався, у нижніх шарах удалося розкопати дивовижні храми на платформах. Серед них – знаменитий білий храм, що здіймався на фундаменті з вапнякових плит. Усе це підтверджує те, що урук був одним з головних центрів шумеру. Чи знаєте ви, що в уруці виявили перші навчальні тексти? Вони призначалися для запам'ятовування знаків та їхніх сполучень – переліку спеціальностей і назву посад. Смоляний пагорб До третього тисячоліття до нашої ери належить розквіт ще одного з найбільших міст Шумеру – Ура. Завдяки вигідному географічному положенню воно було не тільки центром могутньої держави, але й своєрідним транспортним вузлом давнини – Тут велике значення мав сухопутний і водний транспорт. Стародавні колісниці і візки пересувалися за допомогою примітивних коліс. Їхні зображення були знайдені при розкопках міста. Найбільшої популярності набули шумерські кораблі, зв'язані з очерету і обмазані смолою. Вони плавали вздовж берегів Перської затоки і, ймовірно, доходили до портів Мелуха. Так вочевидь називали стародавню Індію. Перевалочним пунктом на шляху між цими стародавніми цивілізаціями, напевно, служив архіпелаг Бахрейн, де були знайдені як індійські, так і шумерські початки. Тут розташовувалася країна Блаженних, або Дільмун, яку шумери вважали батьківщиною людства. Слід зазначити, що європейці змогли вийти в Індійський океан і досягти Індії тільки наприкінці XV століття тобто через 4,5 тисячі років. До другого тисячоліття до нашої ери Шумерське царство занепало, але Ур тривалий час залишався важливим містом. І тільки в IV столітті до нашої ери жителі покинули його, можливо, через зміну клімату. Час стер не тільки сторінки історії міста, але і його місце розташування. Ур довелося розшукувати заново і наполегливі зусилля археологів повністю виправдалися. У 1854 році англійський учений Тейлор установив, що скупчення руїн відоме за назвою Тель-Аль-Мукаїр або Смоляний пагорб. Це і є стародавній ур. Він повідомив про це в Лондон, але там його звістку сприйняли байдуже. Минуло майже 70 років, і інший англієць Вуллі почав розкопки в центральній частині величезного городища. Знадобилося понад 10 років, щоб із землі поступово почали з'являтися спочатку палаци, потім східчасті вежі храмів і нарешті царські поховання. Вуллі вдалося знайти і найбільш приголомшливу пам'ятку шумеру – зекурат бога місяця Нанни. На відміну від інших подібних культових споруд, зекурат Ура добре зберігся – тому можна з упевненістю говорити про те, яким він був спочатку. Ця велична споруда стояла на 10-метровій платформі. Над нею здіймалися три сходинки, стіни яких розділені вертикальними нішами. Грандіозну конструкцію увінчував невеликий храм, облицьований блакитними кахлями. З нього, як на долоні, було видно все місто, якого вже давно немає. Чи знаєте ви, що були найбільш типовими культовими спорудами Месопотамії. Вони являли собою багато східчасті будови, оточені виступаючими терасами, що нагадували кілька високих веж. Справжнє пророцтво У далеку давнину, на півночі Месопотамії, у верхів'ях річки Тигр, розміщувалася невелика країна за назвою Асирія. Її столицею було місто Ашур, назване на честь верховного бога асирійців. Асирія не раз зазнавала нападів чужоземців. Це змусило місцевих жителів удосконалювати своє військове мистецтво. Згодом вони самі перетворилися на підкорювачів сусідніх народів. Одним з найжорстокіших завойовників був цар Синахиріб, який правив у 705 680 роках до нашої ери. З походів асирійці поверталися з багатою здобичю. Це дало можливість Синахирібу розпочати будівництво нової столиці. Нею стала Ніневія, яка до цього була звичайним поселенням. Територію міста збільшили, воно простяглося вздовж лівого берега Тигру і оточили потужними укріпленнями з 15 -ма воротами. Були оновлені храми, збудований новий палац, куди зібрали все багатство Сходу. Найголовніша вулиця, дорога процесій, була завшишки понад 25 метрів. По ній цар в'їжджав до столиці, повертаючись після чергового походу. Він заявив, що зробив місто таким же блискучим, як саме сонце. У 689 році до нашої ери асирійці рушили на Вавилон. Цар вирішив знищити місто, яке вважалося культурним центром Месопотамії. Величний і волелюбний Вавилон був узятий штурмом і відданий на розграбування. Потім його затопили, пустивши річкові води по спеціально проведеному каналу. Святота свої жорстокість сина Херіба викликали невдоволення навіть в Асирії. За переказом вавилонські жерці прокляли царя і напророкували неминучу загибель його столиці. Пророцтво збулося в 612 році до нашої ери. Після облоги Ніневія була взята військами мідійців і вавилонян, а потім дощенту зруйнована. Почуття, що охопили місцеві народи, виражалися в словах. Ніневія знищена вогнем, але хто буде плакати за нею? Аж пощастило більше, але зрештою і він був приречений, перетворившись на місто примару. Сьогодні руїни Неневії розташовуються на окраїні Мусула, що в Іраку. Їх виявив англієць Леярд усього 150 років тому. Серед руїн палацу вдалося розкопати головну цінність – бібліотеку останнього великого царя Асирії Ашур Банапала. Вона складається з тисяч глиняних табличок з клинописними текстами. Після їхньої розшифровки історія відкрила багато таємниць Асиру Вавилонської цивілізації. Чи знаєте ви, що серед численних текстів бібліотеки Ашурба Напала були знайдені унікальні листи у формі звертань до богів? Але найбільше вражає те, що збереглися два послання від бога до царя. Учені припускають, що ці листи складали жерці, які хотіли отримати від царя якісь блага. ЗАНЕПАД ВАВЕЛОНА На півдні Месопотамії від початку другого тисячоліття до нашої ери існувала Вавилонія. Це царство мало назву свого головного міста – Вавилона. Його стародавня назва – Бабілу, що означає «ворота Бога». Красномовно говорить про роль Вавилона в Месопотамії. Його багатства не давали спокою асирійцям, і в сьомому столітті до нашої ери вони буквально стерли місто з лиця землі. Однак Вавилон не тільки відродився, але й примножив свою славу. Став центром світу, рівного якому не було. Найбільшого розквіту він досяг за часів Нововавилонського царства – 626-539 роки до нашої ери. Так, за часів царя Навуходоносора ІІ, тут були зведені споруди, що зробили безсмертним і самого правителя, і Вавилон. Особливе місце займали потужні фортечні стіни, укріплені величезною кількістю веж. Цар звів їх, пам'ятаючи про жахливі наслідки захоплення міста асирійцями. Навуходоносору приписують і створення найбільш загадкового із семи чудес світу – висячих садів Семіраміди. Відпочиваючи в їхньому затінку, правитель Вавилона був переконаний, що його творіння надійно захищені. Однак після його смерті обурені гнітом городяни відкрили ворота військам перського царя Кіра II. Легендарне місто впало без бою. Очевидно тому перси спочатку не чіпали його. Проте постаралися спадкоємці Кіра, які зруйнували не тільки укріплення, але й знаменитий храм Мардука. Не дивно, що коли в 331 році до нашої ери до міста підійшли війська Александра Македонського, Місцеве населення зустріло завойовника з радістю. Через вісім років він у віці 32 років тут і помер. Заволодіти Вавилоном прагнули численні родичі, друзі і соратники Олександра. Дістався він полководцю селевку Нікатору. На перших порах цей діадог або наступник намагався повернути місту колишню велич, але життя сили полишали Великий Вавилон. Незабаром Селевк заснував нову столицю, приблизно за 70 кілометрів на північ від Старої. Очевидно, до другого століття до нашої ери Вавилон спорожнів, а решту зробив час. Вавилон тривалий час розбурхував уяву археологів, які з 1850 року займалися його розкопками. Найбільше пощастило Роберту Кольдевею. Його експедиція спочатку розкопала знамениті вавилонські стіни, а згодом натрапила й на вкриті пилом століть залишки висячих садів. Вони виявилися не менш реальними, ніж сам Вавилон. Чи знаєте ви, що у періоди розквіту у Вавилоні проживало до одного мільйона осіб? Довжина його стін удвічі перевищувала окружність Лондона 19 століття, коли в ньому налічувалося... Понад 2 мільйони мешканців. Таємниця пагорба мерців У 2400-2300 роках до нашої ери в долині річки Інд виникла і проіснувала майже тисячу років харабська або індська цивілізація. За територією вона перевершувала своїх визначних сучасників – Єгипет і Месопотамію разом узятих. У період розквіту цієї цивілізації було збудовано понад 800 міст і поселень, найбільше з них Хараппа і Мохенджо-Даро. Найкраще збереглося Мохенджо-даро, у буквальному перекладі пагорб мерців, що розміщувалося на березі інду. Археологічні розкопки показали, що воно мало ретельно розроблене планування. Місто складалося з двох частин цитаделі, де розташовувалися адміністративні і релігійні будівлі і нижнього міста із житловими будинками. Цитадель займала прямокутну площину і розміщувалася на штучному підвищенні. Тут були виявлені споруди для проведення ритуальних церемоній, священна водойма, палацові будівлі із залами для прийомів. Нижнє місто – це власне міське поселення. Його головні вулиці – ширина яких сягала 10 метрів, простиралися з півночі на південь. Вони перетиналися із другорядними під прямим кутом і ділили місто на великі квартали. Будинки, як правило цегляні, стояли дуже близько один до одного, але мали зручне планування. У багатьох оселях знайдені спеціальні приміщення для обмивання. Це свого роду ванні кімнати з підлогою, викладеною ретельно підігнаними кахлями. У Даро не було виявлено жодного розкішного палацу або грандіозного могильного пам'ятника, який би своїми масштабами нагадував єгипетські піраміди. Довгий час вважали, що місто не мало укріплень, але археологам удалося встановити, що цитадель була обгороджена міцними фортечними стінами. Однак цілком можливо, що вони призначалися не для відбиття ворожих набігів, а для захисту від повеней. До того ж, у місті дуже слабко була розвинена зброярська справа. Напевно, ця країна не мала потреби в армії. Занепад харабської цивілізації припадає на 18-17 століття до нашої ери. У цей час місцеве населення переселяється на Південний Схід, і його рівень розвитку поступово знижується. Згідно з однією з гіпотез, це було зумовлене зміною природних умов, наприклад, зміною русла Інду. Згідно з іншою причиною занепаду стародавнього міста стала навала аріїв. Однак розкопки цього не підтверджують. Отож таємниця перетворення Мохенджо-Даро на місто примару поки що залишається нерозкритою. Чи знаєте ви, що в Мохенджо-Даро була розвинена система каналізації, причому трубопроводи для стічних вод будували з випаленої цегли? Тут виявили одні з перших відомих історикам громадських вбиралень. На берегах годувальника світу На північному сході Африки сформувалася ще одна цивілізація родючого півмісяця – давня Єгипетська. Її своєрідність полягала в тому, що життя їй дав Ніл, завдяки якому тут отримували великі врожаї. Не дивно що місцеві жителі називали його Рзаф анта що означає «годувальник світу». Спочатку єгиптяни селилися на високих ділянках річкової долини, подалі від води. Боялися повеней. Згодом вони побудували систему водопостачання, для підтримання якої створили центри керування – перші єгипетські міста. Кожне з них об'єднувало невелику довколишню область, яку греки пізніше стали називати Ном – а її правителя – Номарх. Найдавніші пам'ятки вказують на військову функцію цих утворень. До нашого часу збереглися зображення фортець, оточених зубчастими стінами. Процес об'єднання Єгипту відбувався як у Дельті, так і в долині Нілу. Поступово утворилися дві держави-суперниці. Столицею одного з номів Нижнього Північного царства було місто Етфу або Бехдет. А релігійним і політичним центром Верхнього Південного царства нехен або Небут. Завдяки роботі французьких археологів Ветфу вдалося розкопати не тільки значну частину стародавнього міста, але й кілька мастаб часів Шостої династії, межа 4, -го, 3 -го тисячоліт до нашої ери. Ці гробниці є свого роду прообразами пірамід. Вони мають форму зрізаного багатогранника з підземною поховальною камерою, у якій лежить мумія. Наземна будівля включає молитовню зі статуєю. Згідно з повір'ями єгиптян, до неї в разі потреби, наприклад, при ушкодженні мумії, могла переселитися душа небіщика. До більш пізнього періоду належить спорудження грандіозного храму Бога Хора Бехдецького. 237 47-й роки до нашої ери Як не дивно, але час його пощадив Зберігши до наших днів майже в первісному вигляді Відвідувачів храм зустрічає масивним пілоном За вишки 36 метрів За ним розміщувався двір зі скульптурою хора сокола Зробленою із чорного граніту Далі йдуть кілька приміщень Призначених для культових церемоній Навіть у наш час відвідування храму справляє незабутнє враження. Найбільших успіхів у дослідженні Нехена досягли англійські археологи. Крім важливих додинастичних артефактів, предметів давнини, вони виявили форт, що його збудував цар Хасе Чи знаєте ви, що наприкінці XIX століття англійські археологи Квібел та Грін проводили розкопки храму Першої Єгипетської династії кінець 4-го тисячоліття до нашої ери, у якому виявили важливі додинастичні артефакти, у тому числі знамениту плиту царя Нармера і булаву царя Скорпіона. Мемфіс і його північний некрополь Приблизно в 3000 році до нашої ери Нижнє – північне – і Верхнє Південне царство об'єдналися під владою єгипетського царя, якого почали називати фараоном. Першою столицею єдиної держави стало місто Мемфіс. Воно було засноване на лівому березі Нілу, трохи південніше від сучасного Каїра, і спершу мало назву Інбухедж або Білі Стіни. Відому нам назву йому дали стародавні греки на честь цариці Мемфіс, яка нібито заснувала місто. За словами Геродота, місто було зведене царем Міном або Менесом. Місто існувало від початку третього тисячоліття до нашої ери і до другої половини першого тисячоліття нашої ери. Майже весь цей час воно було великим релігійним, політичним, торговельним і культурним центром стародавнього Єгипту. Свою велич і розкіш воно почало втрачати після перенесення столиці спершу у Фіви а потім в Александрію. На межі нашої ери місто вже виглядало вмираючим. Час виявився немилосердним до Мемфіса, перетворивши його на примару минулого. До наших днів збереглися фігура сфінкса, що вказує на місце його колишнього розташування. Руїни храму бога пта або птаха і величезна гранітна статуя одного з найбільш войовничих фараонів стародавнього світу. Рамзеса II. І хоча розкопки тривають тут і досі, поки що значних результатів вони не дають. Значно більшої популярності набули поховальні комплекси, що оточували Мемфіс. До них відносять поминальні храми, піраміди й мастаби в Саккарі, Абусирі, Дашурі і Гізі. Всесвітню славу мають піраміди, що знімаються до неба на північ від Мемфіса у Гізі. Найбільша піраміда, Хеопса, має висоту близько 147 метрів. Цю грандіозну споруду зводили багато тисяч єгиптян упродовж двох десятиліть. Здебільшого це були селяни, які працювали на будівництві пірамід у вільній від полювих робіт місяці. У всьому світовому мистецтві, напевно, немає пам'ятки архітектури, у якій визначний задум знайшов би більш могутнє, зрозуміло. Досить просте і надійне втілення. Майстерність будівельників була настільки досконалою, що ці витвори стоять уже понад 4,5 тисячі років. А піраміда Хеопса – єдине із семи чудес стародавнього світу, що дійшло до нас. недарма говорять – усе боїться часу, але час боїться пірамід. Чи знаєте ви, що місце, де розташовувався Мемфіс, археологам удалося знайти Лише на початку XIX століття Виявилося, що навіть свідчення стародавніх авторів Не могли передати всієї величі легендарного Мемфіса Місто являло собою безкінечну низку окремих селищ Храмових ділянок, палаців і сіл Відмежованих одне від одного полями і садами Спадщина Фів В епоху Середнього і Нового царств столицею Єгипту стають фіви. Це місто розміщувалося на відстані 700 кілометрів від Середземного моря на східному березі Нілу. Воно виконувало столичні функції впродовж тисячі років. Особливо славетним був період правління жінки фараона Хадшепсуд – 1489-1468 роки до нашої ери. Вона розширила кордони царства – особисто очоливши один з походів у Нубію і воюючи в Палестині. Разом з тим, це була епоха розкоші правлячої рабовласницької верхівки. Не дивно, що її мистецтво відзначалося величою пішнотою в поєднанні з особливою витонченістю. Сьогодні про це нагадують руїни храму на честь бога Сонця Амона, храмовий комплекс Карнак і гробниці долини царів. Найграндіознішою спорудою фів вважають великий храм Амона. Його будівництво розпочалося у ХХ столітті до нашої ери і тривало протягом кількох наступних століть. Тільки зійшовши на престол, кожний з фараонів приступав до розширення обителі царя богів Амона і намагався надати його будівлям більшої величої пишноти. Так Хадшепсуд побудувала залу для ритуального човна Амона, і 30-метрові обеліски. Але особливо вражає гіпостильна колона зала храму, найбільша у світі. У ній 134 колони, розташовані в 16 рядів. Висота центральних досягає 23 метрів. На верхівці кожної з них могло розміститися 100 осіб. Не менше вражає й долина царів. ущелина Бібан-Ель-Молук, що розташована на західному березі Нілу. Навпроти фів вона виконувала ту саму роль, що й гіза для Менфіса. Тут розміщувалися усипальниці єгипетських правителів, але вони не мали нічого спільного з величними пірамідами, крім призначення, оскільки їх висікали в скелях. Це робили для того, щоб убезпечити гробниці від грабіжників. Однак і відлюдна ущелина, яку охороняли особливі підрозділи, не вберегла місто мертвих і його скарби. Недоторканими залишилися кілька гробниць, в одній з яких спочивав Тутанхамон, котрий правив приблизно в 1332-1323 роках до нашої ери. У ній були виявлені дивовижні витвори мистецтва, включаючи позолочену колісницю, коштовні прикраси, одяг. Чи знаєте ви, що із сьомого століття до нашої ери тіви втратили своє політичне значення – а у 88-му році до нашої ери місто було знищене Птолемеєм IX. Пізніше більшість будівель фів були розграбовані і зруйновані римлянами. Творіння фараона Бунтаря Місто Ахетатон являє собою безпрецедентну сторінку в історії стародавнього Єгипту. Його заснував фараон Аменхотеп IV який вступив на престол у 1368 році до нашої ери. Причиною стала проведена ним релігійна революція. Вона полягала в цілковитій відмові від поклоніння численним богам, особливо Амону, і встановленні першого в історії людства єдинобожжя. Це був культ бога Сонця Атона. Фараон узявся за діло з розмахом. Спочатку змінив своє ім'я – Аменхотеп, що означало Амон задоволений, на Ехнатон, бажаний Атону, і проголосив себе головним жерцем культу Атона. Тому були зруйновані храми старих богів, стерті їхні зображення та імена, конфісковані володіння жерців і нарешті покинута колишня столиця Фіви. Нова столиця Ахетатон була заснована в невеликій долині на східному березі Нілу південніше від Каїра, на абсолютно пустельному місці. Тут за надзвичайно короткий строк виросло ціле місто. У ньому були палаци й храми з яскраво розписаними колонами, сади, канали, ставки. У центрі розташовувався царський палац зі святилищем. Його ритуальна частина розміщувалася просто неба. У той час, як у храмах Амона, вона була найбільш закритою, найбільш таємничою. Поклоніння Атону мало зовсім інший характер. На барельєфах він поставав у вигляді сонячного диска з променями, що закінчуються долонями зі знаками життя – анг. Палац відзначався ще однією унікальною рисою – на його стінних розписах було відображене ніжне ставлення Ехнатона до своєї головної дружини – Красуні Нефертіті. Раніше в єгипетському мистецтві не було витворів, у яких би так відверто відображали почуття правлячого подружжя. Цілковита відмова від старого, створюваного впродовж тисячоліть культу, викликала жах у душах фіванських жерців. Вони мріяли повернути собі владу, а заразом Викреслити з історії будь-яке згадування про Ехнатона, його бога та його ненависне місто. Це їм удалося зробити після смерті бунтівного правителя. Він правив 17 років. За наказом нового фараона, уже покинутий жителями Ахетатон був буквально стертий з лиця землі. Із часом його руїни зникли в пісках найбільшої пустелі світу. Можливо, вона б так і не відкрила своєї таємниці, але допоміг його величність випадок. Наприкінці 1880-х років одна селянка знайшла кілька глиняних табличок з якимись незрозумілими написами. Завдяки торговцям-перекупникам вони потрапили в музеї Європи. Археологи не на жарт стривожилися, а незабаром з'явилися нові знахідки – Кропітка робота вчених дозволила відновити коротку, але надзвичайно яскраву історію Ахетатона – могутнього міста осяйного Атона, величного у своїй чарівності. Чи знаєте ви, що головний палац Ахетатона вважається найбільшою громадською будівлею давнього єгипетського будівництва? Його площа становила 700 на 300 метрів. Основна частина палацу була зроблена з білого каменю. Увесь він був прикрашений золотом, кахлями, живописом, вирізбленими зображеннями і написами. Глиняна картотека Ебли У родючому півмісяці виникла ще одна найдавніша цивілізація – сирійська. У середині третього тисячоліття до нашої ери Тут з'явилося стародавнє місто-держава Ебла. Воно розташовувалося на перехресті торговельних шляхів між Месопотамією і Анатолією, сучасна Туреччина. Завдяки цьому швидко зростали добробут і могутність міста. У період розквіту вплив Ебли поширився на величезну територію – від Середземноморського узбережжя до кордонів Акадської держави – центр Месопотамії. Правителі міста держави прагнули взяти під свій контроль найважливіші торговельні шляхи і вступили в конфлікт з могутнім Аккадом. Очевидно, саме це стало причиною загибелі Ебли. У 2250 році до нашої ери війська Аккадського царя Нарамсіна вторглись у місто, пограбували його, а потім спалили. За якийсь час місто відродили, але воно проіснувало недовго – два-три століття. Остаточне зруйнування Ебли сягає середини XVII століття до нашої ери. До середини минулого століття про саме місто та його могутність майже нічого не знали. Усе змінилося, коли поблизу сучасного міста Алеппо в Сирії розпочалися розкопки пагорба Тельмардік. Їх вела археологічна експедиція Римського університету під керівництвом Паоло Маттєє. Ученим удалося знайти рештки закурата царського палацу і кількох храмів, але головною знахідкою став так званий архів Ебли, виявлений серед руїн царського палацу. Він являє собою понад 17 тисяч глиняних табличок, поцяткованих клинописом. Вони були укладені акуратними кубками на дерев'яних підставках, що нагадувало сучасні картотеки. Під час пожежі, яка зруйнувала палац, Глиняні таблички були піддані випалюванню, що й надало їм іще більшої міцності. Архів Ебли висвітлює всі віхи життя міста – від офіційних документів до підручників, гімнів і переліку птахів та риб. Був знайдений унікальний шумеро еблаїтський словник, що містить понад три тисячі слів, а також тексти, які розповідають про створення світу та всесвітній потоп. Є свідчення, що в Еблі, як ні в якій іншій цивілізації, важливу роль у суспільстві відігравали жінки. Так чергового царя на престол вводила Маліктум, або цариця. Розшифрування архіву повністю змінило уявлення про історію Південно-Західної Азії. Виявилося, що на рівні з межиріччям Ебла була однією з колисок цивілізації. На думку Пауло Маттєє, Процвітання місту забезпечувала торгівля. Сюди завозили золото, срібло, мідь, олово, коштовне каміння. Так, один з текстів довірчо розповідає про отримання 1740 мін золота, що відповідає 870 кг. Частина цих багатств ішла прямо в міські сховища місцевих царів. Чи знаєте ви, що тексти табличок свідчать про те, що державою управляли царі Ебли, які отримували владу не в спадок, а шляхом виборів і ділили її з радою старійшин. Різнолике життя фінікійських міст. Стародавні фінікійці були чудовими мореплавцями, а також новаторами в суднобудуванні. Моряки за природою і купці за покликанням жили в містах-державах Тір Сідон і Бібл Вихідці з них освоювали Середземномор'я, Створивши ще низку міст Зокрема в Африці Утіка – Лікс в Сучасній Іспанії – Кадіс І на Сицилії – Палермо Утіку заснували приблизно в 1100 році до нашої ери Її порт виконував надзвичайно важливу роль Був опорним пунктом на шляху до Гібралтарської протоки Ця протока є своєрідними воротами в Атлантичний океан. Хоча утіка залежала від більших фінікійських міст, тобто платила їм данину, усе-таки вона завжди зберігала автономію і відігравала важливу роль у торгівлі. Після Третьої Пунічної війни утіка стає центром римської провінції Африка, яку вважали житницею імперії. Звідси кораблі доставляли пшеницю, оливкову олію, Виноград. Це тривало до появи в Північній Африці вандалів. У 439 році вони пограбували місто, а в 698 році арабські завойовники зруйнували його дощенту. Нечисленні руїни утіки свідчать про те, що це було невелике місто з ідеальною прямокутною забудовою вулиць. Його оточувала масивна стіна, зведена з тесаних блоків черепашнику. Зовсім інакше виглядав Тір. Будучи найважливішим центром Фінікії, він приголомжував своєю пішнотою. Багатим оздобленням відомий місцевий палац, що викликав заздрість навіть у єгиптян. Але особливою вишуканістю відзначалися споруди, присвячені богові покровителю Тіра – Мелькарту. Особливе місце серед цих споруд займав його храм, побудований водночас із містом. Тір був неодноразово завойований. Так, у 332 році до нашої ери, після семимісячної облоги, його взяли штурмом війська Олександра Македонського. У 1124 році тір захопили хрестоносці. У 1291 році – мамлюки. Проте місто залишалося великим торговим центром. Його зірка згасла ближче до нашого часу. І хоча зараз прийнято говорити, що місто існує під назвою Сур, про колишню могутність нагадують тільки його величні руїни. Адже Сур – це місто, що не має особливого значення в сучасному Лівані. Чи знаєте ви, що Олександру Великому підкорилися фінікійські міста Бібл, Сідон та Арат, але Тір відмовився впустити його війська? Падіння неприступного міста – стало не тільки однією з найяскравіших перемог Олександра, але й увійшло в аналий військового мистецтва. Карфаген має бути зруйнований З усіх фінікійських міст найбільш трагічна доля в Карфагена. Спочатку він був маленькою колонією Тіра, заснованою у 814 році до нашої ери, неподалік від Утіки. Після ослаблення метрополії Карфаген зміг поставити у залежність багато фінікійських міст і перетворився на столицю могутньої держави. Місто займало східну частину невеликого мису, який з півдня прикривало пасма пагорбів. На його узбережжі карфагеняни збудували дамбу, що відмежувала частину бухти і створила окрему водойму. Сьогодні це озеро Туніс. Із зовнішнього боку бухти був обладнаний порт для торговельних кораблів, а внутрішню частину пристосували для військових потреб. У її центрі створили штучний острів, на якому побудували верфі і адміралтейство. Поступово карфагеніни встановили контроль над західною частиною Середземного моря. Тим часом зростала могутність іншого міста – Рима. Римляни планомірно підкоряли сусідні народи, ставши володарями всієї Італії. Розвиватися далі їм заважав жорсткий контроль Карфагена над торгівлею в прибережних районах. Це призвело до одного з найбільш кривавих конфліктів в історії стародавнього світу. Під час Другої пунічної війни римлянин Сепіон Африканський-старший завдав поразки полководцю Ганнібалу в битві біля Зами, південніше від Карфагена. У результаті пунійці втратили право на великий флот. Для держави, основу могутності якої становила торгівля, це була катастрофа. Але римлянам цього було замало. Їхнім гаслом стали слова одного з полководців, який усі свої промови в Сенаті закінчував фразою «Крім того, я думаю, що Карфаген має бути зруйнований». У 149 році до нашої ери Римляни розв'язали Третю понічну війну і узяли в облогу Карфаген. Хоча городяни мужньо захищалися, усе-таки після трирічної облоги місто впало. Римляни стерли його з лиця землі. Однак місцина, де було розташоване місто, виявилася настільки привабливою, що римляни заснували тут свою колонію. Остаточно Карфаген занепав після завоювання арабами Північної Африки. Туристам про нього нагадують нечисленні руїни поблизу сучасного міста Туніс. Чи знаєте ви, що за легендою Карфаген заснувала цариця Дідона, яка втекла з тіра після вбивства її чоловіка? Дідона, який дозволили зайняти стільки землі, скільки покриє бичача шкура, заволоділа великою ділянкою, розрізавши шкуру на вузькій ремінці. Полеглий у конкурентній боротьбі Стародавній Єгипет і держави Месопотамії називають річковими цивілізаціями Стародавню Грецію, як і Фінікію, відносять до приморських У цій країні немає місця, яке б розміщувалося далеко від моря А її береги мають безліч великих заток і маленьких бухт не дивно, що греки стали видатними мореплавцями давнини, а кордони відомого їм світу стрімко розширювалися. Їх розсували ростри або носи кораблів на морі і мечі воїнів на суші. Добралися греки і до берегів Африки. У той час у Єгипті йшла боротьба за титул фараона. За переказом, з допомогою іонійських і корейських піратів, новим правителем став Номарх який на рік себе фараоном Псамметихом першим. На знак подяки він подарував грекам ділянки землі в західній частині Дельтинілу. За іншими відомостями, першими поселенцями були коринфяни. Згодом тут було засноване місто Навкратіс у перекладі «Перемагати на морі», що отримало монопольне право на торгівлю між Єгиптом і Грецією. З дельти благодатного Нілу жителі Еллади везли пшеницю, а на зустріч їм ішли кораблі, навантажені оливковою олією, вином та виробами зі срібла. Місцеве населення багатіло, а місто росло і процвітало. Тут звели храми Афродіти Хіоської, Аполлона Білецького, Гери Самоської, у більш пізню еліністичну епоху – 332-30 роки до нашої ери. Навкратіс отримує права поліса У Єгипті їх мали тільки три міста Серед них була й Александрія, що її заснував Олександр Македонський у 333-332 роках до нашої ери Саме це місто поступово відібрало в Навкратіса славу торгового центру, прирікаючи його на загибель Останню згадку про того, хто перемагає на морі, можна зустріти в книзі «Бенкет мудреців» Її автор, ритор початку III століття Афіней, був родом із міста, що впало в конкурентній боротьбі з іншим полісом. Вирвати навкратість із чіпких обіймів часу зміг англійський археолог Фліндерс Пітрі наприкінці XIX століття. Уже під час перших розкопок він виявив фаянсову майстерню, руїни цитаделі та храмів, низку житлових будинків і безліч керамічних виробів з написами. Незабаром тут відкрили найдавнішу майстерню, де карбували срібні й бронзові монети. Виявилося, що монетне виробництво в Навкратісі існувало ще в VI столітті до нашої ери. У той час це було єдине, відоме в Єгипті, місце з виробництва дзвінкої монети. Але це не врятувало місто від забуття. Чи знаєте ви, що спочатку Навкратіс був єдиним торговим портом у Єгипті? Якщо корабель заходив в інше гір нілу, то необхідно було поклястися, що це вийшло випадково, а після цього корабель повинен був пливти у Навкратіс. Чи знаєте ви також, що у стародавній Греції полісами називали міста-держави, основне населення яких становили повноправні громадяни? Хоча Навкратіс не був такою державою, він усе-таки отримав право самоврядування. Місто і храм його покровительки Незвичайну долю мало ще одне місто, яке заснували греки, але цього разу на березі Егейського моря Це один з найбільших центрів західного узбережжя Малої Азії – Ефес Саме звідси сміливі мореплавці вирушали в Чорне море, в Азію і до Африканських берегів як і навкратіс, він швидко розбивався і став найбагатшим в Іонії – область на західному узбережжі Малої Азії. Покровителькою Ефеса вважали дочку всемогутнього Зевса і сестру золотокудрого Аполлона – Артеміду. У середині VI століття до нашої ери було вирішено побудувати на її честь величний храм. Для цієї мети не шкодували коштів не тільки мешканці Ефеса, але й деякі могутні сусіди. Так щедрі подарунки зробив знаменитий цар Лідії – Крез, про багатство якого ходили легенди і навіть існує присказка. Храм звели з мармуру, оточивши його двома рядами мармурових колон. Із середини він був облицьований мармуровими плитами, а в центрі головної зали стояла статуя Артеміди за вишки 15 метрів. Однак усе, що вдалося зробити, зникло через Герострата. Ця нічим непримітна людина вирішила увічнити себе, вчинивши злочин. Заради слави Герострат підпалив храм. У вогні згоріли дерев'яні конструкції, тріснули балки перекриттів. За якийсь час храм вирішили звести знову. Доля розпорядилася так, щоб розпал цих подій в Ефесі опинився Олександр Македонський. Бажаючи виявити повагу до святилища, він запропонував покрити витрати на нове будівництво Новий храм був зведений на старому місці Його визнали третім чудом світу Однак за часів римського імператора Феодосія I, Коли були заборонені язичницькі культи, храм закрили Проте саме на початок нашої ери припадає розквіт міста У цей час була зведена друга за величиною бібліотека стародавності знаменита бібліотека Цельса і величезний театр, розрахований на 25 тисяч глядачів. У 5-6 століттях Ефес стає найважливішим центром Візантії після столичного Константинополя. Занепад міста почався після землетрусу 614 року, коли багато величних будинків, зокрема і храм Артеміди, перетворилися на руїни. Надалі значення Ефеса як центру торгівлі знижувалося. Причиною стали сили природи. Море відступало, а гавань заповнювалася річковим мулом. Остаточно місто було покинуте в 15 столітті. Сьогодні його руїни сховані під болотом. Англійському археологові Вуду знадобилося чимало місяців для того, щоб відшукати сліди храму Артеміди. 31 жовтня 1869 року йому пощастило. Сьогодні про колишню велич Ефеса нагадують лише руїни. Чи знаєте ви, що за переказом місце заснування Ефеса підказав Дельфійський оракул? За його пророкуванням на потрібне місце мали вказати знаки – вогонь, риба та дикий кабан. І справді – на березі однієї з бухт греки побачили, як місцеві рибалки готували набагатті рибу Раптом від іскри зайнявся підсохлий кущ, з якого вибіг кабан Тут і заснували одне з найбільших міст західного узбережжя Малої Азії – Ефес Із міфу в реальність Історії відомо багато випадків коли завдяки зусиллям археологів літопис людства поповнювався новими сторінками, що розповідають про міста давнини. Як правило, основою для таких відкриттів були документи, свідчення сучасників і вчених давнини. Але траплялося і так, що оживало міфологічне сказання, у реальність подій якого ніхто не вірив. Величезної популярності набули твори легендарного Гомера – Одіссея та Іліада – ці поеми присвячені подіям, пов'язаним з походом греків-ахейців проти малоазіатського міста Трої. Для людини епохи античності кожне слово з цих поем було незаперечною істиною. Але був і інший період, коли все в Іліаді й Одісеї вважали вигадкою. Цієї точки зору дотримувалися не тільки геніальні поети Геоте і Байрон, але й видатні вчені мужі. Усе, що нам сьогодні відомо, дозволяє стверджувати, що принаймні деякі елементи Троянської епопеї є історичними. Це стало очевидно завдяки розкопкам, що їх розпочав німецький археолог-самоучка Генріх Шліман у 1870-80 роках. Він повірив в античний міф і не помилився. Шліман знайшов руїни великого міста, причому в тому самому місці, де за описами повинна була розміщуватися Троя, недалеко від входу в протоку Дарданелли. Сенсаційні відкриття Шлімана довели, що Троя, Мікени і Агейські цитаделі не міф, а реальність. Більше того, було доведено, що близько 1260 року до нашої ери місто пережило облогу і було зруйноване. Надалі з'ясувалося, що Троя не тільки існувала – але й мала дуже давню історію. На це вказують її дев'ять основних шарів. Перший дає красномовну назву «Троя-нуль» і належить до неоліту. Третій шар – 2600-2300 роки до нашої ери, цікавий тим, що Шліман виявив у ньому скарб – скарб пряма, що отримав назву за ім'ям царя Пряма. Насправді скарб жодним чином його не стосується – він містився у срібній посудині, де знайшлося місце для багатьох тисяч предметів, найбільше золотих намистин. Час винагородив Шлімана за віру в існування Трої. Чи знаєте ви, що за легендою греки хитрістю заволоділи Троєю, сховавши своїх воїнів всередині велетенського дерев'яного коня, якого вони подарували Троянцям? Нині, неподалік від входу в археологічну зону, Встановлений дерев'яний кінь, який точно відповідає описові Гомера, Наречена Пустелі. Пальміра належить до рідкісних міст, життя яких оповите легендами й таємницями. Навіть відома європейцям назва міста має певну недомовку адже для його жителів це зовсім не пальміра, а тадмор що в перекладі означає місто Пальм. Саме ця назва найбільшою мірою характеризує дивовижне місто. Пальмірою його назвали греки, які часто давали містам далеких країн псевдоніми. Виникло місто з волі славнозвісного правителя Ізраїльського царства – Соломона в першому тисячолітті до нашої ери. У ті часи Сирію й Ірак населяли арамійці, які постійно загрожували набігами. Нове поселення мало стати опорним пунктом у боротьбі з їхніми ордами. При виборі місцини для міста цар прийняв властиве йому соломонове рішення, указавши на район поблизу джерела з теплою водою за назвою Авка. Слід зазначити, що військові функції міста швидко відійшли на другий план. Незабаром воно стало важливим перевалочним пунктом для караванів, що перетинали сирійську пустелю. Саме торгівля принесла славу на реченій пустелі, як вишукано стали назвати Пальміру. На її надзвичайно багатих ринках можна було купити розкішні перські килими, китайські шовки, фінікійські прикраси, перли з перської затоки і, звісно, сирійське вино і пшеницю. Багате місто привернуло увагу Парфіанської та Римської імперій, що ворогували між собою – у першому столітті Пальмірою заволоділи римляни, великодушно зберігши деяку її самостійність. Найбільшого розквіту місто досягло за часів правління цариці Зенобії Септимії. Вона відмовилася підкорятися Великому Риму і за короткий час підпорядкувала своїй владі всю Сирію, східну частину Малої Азії та Єгипет. Війна з римлянами завершилася перемогою імператора Авреліана – Місто було безжалісно розграбоване і спалене. Пальміра стала провінцією Римської імперії і уже не відновила колишній величі. Руїни Пальміри були знайдені в 1678 році, а археологічні розкопки розпочалися наприкінці XIX століття і ведуться дотепер. Виявилося, що довге забуття допомогло зберегти стародавні руїни. Найбільш упізнаваною спорудою вважають Триумфальну арку, що являє собою монументальні ворота, зроблені з граніту, базальту і мармуру. Чи знаєте ви, що у Сполучених Штатах Америки на честь нареченої пустелі названо кілька міст? Українську Одесу часто поетично називають Південною Пальмірою, а російський Санкт-Петербург – Північною. Батьківщина Мавзолеїв На південно-західному узбережжі Малої Азії розташовується історична область Карія. У давнину місцеві племена не зуміли об'єднатися в єдину державу, і Карія опинилася під владою Персії. Перський цар призначив туди свого сатрапа, або правителя. Згодом сатрап зумів зробити владу спадкоємною, і передав її своєму синові Мавсолу – 377-353 роки до нашої ери. Влада Мавсола зміцнилася, і незабаром він переніс столицю зі стародавнього Міласа в прибережний Галікарнас. Це місто заснували приблизно у восьмому столітті до нашої ери сюди сущі греки. Однак свій недовгий, але дуже яскравий розквіт воно пережило за часів правління Мавсола. При ньому Галікарнас стає одним з найбільших на узбережжі Малої Азії. На його окраїні був зведений прекрасний акрополь, що являв собою фортецю, яка височіла на пагорбі. При дворі Мавсола процвітали грецькі мистецтва й науки. У той же час існує думка, що він був досить жорстоким правителем. Проте була одна людина, яка страшенно любила царя. Це його рідна сестра і дружина. Дуже поширене явище того часу – Артемісія Давньоримський письменник Авгеллій розповідав Кажуть, що Артемісія відчувала пристрасну любов до свого чоловіка Любов, яку не можна описати Любов безприкладну в літописах світу Коли після 24 років правління Мавсол помер Цариця була дуже засмучена На згадку про чоловіка вона звеліла спорудити Мавзолей Можливо, його почали будувати ще за життя Мавсола. Роботу доручили найкращим майстрам того часу. Усипальницю побудували у вигляді майже квадратної будівлі. Її композицію увінчувала зрізана східчаста піраміда, на вершині якої розміщувалися величезні статуї Мавсола та його дружини Артемісії на колісниці, запряженій четвіркою коней. По всьому античному світу будували подоби мавзолею, але вони були менш удалі і незабаром забуті. Саме Галікарнацьке диво довго вражало уяву людей. Із семи див світу в цьому з ним можуть змагатися лише піраміди. У 334 році до нашої ери галікарнас узяв в облогу Олександр Македонський. Жителі вчинили опір полководцеві, і він, щоб відомстити, розпорядився зруйнувати місто. Із цього часу Галікарнас почав занепадати, і тільки Мавзолей нагадував про його колишню велич. Не встояв він лише перед природною стихією. У XIII столітті великий пам'ятник любові впав від сильного землетрусу. Згодом його залишки розібрали лицарі Іоанніти для зведення замку Святого Петра. Уціліли лише фрагменти архітектурних деталей і скульптурних фризів. Чи знаєте ви, що усипальниця мавсола вражала людей майже два тисячоліття? Від неї по всьому світу поширилося не тільки слово Мавзолей, але й бажання звести не менш монументальний пам'ятник? АНТИЧНА ПЕРЛИНА БАТЬКИВщини Афродіти. Кіпр острівна держава в східній частині Середземного моря. Згідно з давньогрецькими міфами, саме на берегах Кіпру з морської піни народилася богиня кохання і краси Афродіта. Одна з перших згадок про острів сягає часів правління одного з єгипетських фараонів. У середині другого тисячоліття до нашої ери розпочалася грецька колонізація острова. Саме із цим пов'язане виникнення античної перлини Кіпру – Куріона. Судячи з наявних відомостей, місто заснували приблизно у XII столітті до нашої ери Мікенці, які брали участь у легендарній Троянській війні. До вибору місця вони підійшли серйозно. Це був Стрімчак, що здіймався над морем. Таким чином, сама природа забезпечувала захист, гарний огляд навколишньої місцевості і, звісно, безперешкодний вихід до найріднішої стихії греків – моря. У місті з'явилися святилища, особливе місце серед яких займав храм Аполлона. Кіпріоти дуже шанували цього бога. Найбільшого розквіту Уріон досяг в епоху Римської імперії. У цей час тут проживало понад 20 тисяч осіб. Велося активне будівництво. Найвизначнішою спорудою став амфітеатр, що притулився на схилі пагорба лицем до моря. Спочатку він був відносно невеликий за розмірами. Але в другій половині першого століття, за часів правління римського імператора Нерона, його реконструювали. Однак незабаром амфітеатр дуже постраждав в результаті землетрусу в 77-му році. Жителі не хотіли залишатися без захоплюючих видовищ. І за часів імператора Трояна його не тільки відбудували, але й розширили. Городяни знову могли насолоджуватися творами Есхіла і Софокла, які грали місцеві актори. На жаль, 21 липня 365 року спокій цього затишного куточка порушив черговий потужний землетрус. Місто лежало в руїнах, але більшість античних споруд вирішили не відновлювати, адже світ уходив в нову епоху. Наступав час християнства. На місці язичницьких храмів виросли християнські базиліки і церкви. Знайшли застосування і руїнам амфітеатру. Його перетворили на каменярню. Елементи, що мали цінність, наприклад, місця для глядачів і колонада, зникли безслідно. У VII столітті його остаточно розорили мусульманські завойовники. Біля колодязя племені ІЦА Перші люди переселилися в Америку приблизно 15-20 тисяч років тому. Поступово тут виникло безліч індіанських племен і народностей, які перебували на різних рівнях розвитку. Більшість із них були мисливцями, рибалками і збирачами. Лише в Мезоамериці – це Мексика і північна частина Центральної Америки та окремих гірських областях Ант – Південна Америка – Сформувалися високорозвинені цивілізації. На початку першого тисячоліття до нашої ери високого рівня розвитку досягли індіанці-ольмеки, які жили на південному узбережжі Мексиканської затоки. Вони створили міста і перші ритуальні центри в Лавенті, Сан-Лоренцо і Трес-Сапотес. Головними спорудами в них були східчасті піраміди-храми, побудовані з невипаленої глиняної цегли. Фахівці констатують, що вони неабияк нагадували шумерські і вавилонські зикурати. Поряд з Ольмеками в Мезоамериці сформувалася цивілізація майя. Приблизно в 5-6 століттях на півострові Юкатан вони заснували місто Чечен Іца, у перекладі біля колодязя племені Іца. До кінця X століття Через нез'ясовані причини Майя залишили його Але, як то кажуть, святе місце порожнє не буває Місто зайняли Тольтеки Вони прийшли на півострів Юкатан із Центральної Мексики Завойовники дали місту нове життя До середини 11-го століття Чечен Іца була столицею Тольтекської держави Її могутність швидко зростала, що призвело до війни із сусідніми народами Майя у 1178 році місто впало під ударами об'єднаних військ трьох міст-держав. Упродовж кількох наступних років Чечен ІЦА обезлюділа. Перед першими іспанцями, які прибули сюди у 16 столітті, вона постала руїною. Рештки міста привернули увагу європейців тільки у другій половині 19 століття. А професійні археологи прибули сюди на початку минулого століття. Їхні дослідження дозволяють говорити, що Чечен Іца була одним із місць сили, пов'язаних з культурою майя. На території цього міста були сотні будівель. Найвидатнішою визнана знаменита піраміда Кукулькана у перекладі «Оперений змій» або «Ель-Кастильо». Вона була зведена в XI столітті на честь бога вітру і дощу. Піраміда являє собою 9-ярусну споруду за вишки 23 метри. Її сходи, що складаються із 364 щаблів, чітко зорієнтовані на чотири сторони світу. Припускають, що піраміда була не тільки святилищем, але й служила календарем. Відомо, що жерці Майя постійно вели астрономічні спостереження і точно пророкували затемнення. Чи знаєте ви, що можливість будувати міста в умовах посушливого клімату давали сеноти. Вони являли собою провалля, заповнені підземними водами. Нагадують великі колодязі, тільки природного походження. Майя вважали їхні води священними. Вишуканий Гохан Найпрекрасніше зі стародавніх міст Майя – Паленке. Воно було столицею Бакульського царства, подробиці ранньої історії 5-6 століття, якого майже невідомі. Неподалік від нього жило індіанське племя Цельталь. Їхньою мовою Паленке звучить як Гохан, що означає зміїне місто. Центральну частину зміїного міста утворюють чотири піраміди, розташовані навколо палацу. У ньому розміщена дивовижна п'ятиповерхова вежа, що, вичевидь, служила астрономічною обсерваторією. Найвідоміша та найтаємничіша піраміда паленки храм написів. Уздовж її фасаду тягнуться сходи. Щоб дістатися верхньої платформи, на якій стоїть храм, потрібно здолати понад 70 високих сходинок. У середині нього розміщений найбільший з відомих майянських написів три єрогліфічні плити, що займають одну зі стін святилища. Але найбільш вражаюче приміщення храму впродовж тривалого часу було приховане від очей дослідників. Таємниця відкрилася тільки в 1949 році, коли мексиканський археолог Альберто Руз звернув увагу на підлогу святилища. Під однією з плит виявили потаємний хід зі сходами, що спускалися вниз. У глиб піраміди. Щоб дібратися до кінця сходів, ученим знадобилося 4 роки. На рівні основи піраміди вони виявили вузьку склепінчасту кімнату. У ній розташовувалася багато прикрашена вівтарна плита, за якою була усипальниця правителя Багакульського царства Пакаля. Це дало привід ученим провести паралелі між цивілізацією стародавнього Єгипту з її величезними пірамідами фараонів і цивілізацією Майя. Наприкінці VIII століття життя в Паленке завмерло. Після 250 років існування місто, можливо, було захоплене племенами, які прийшли з узбережжя Мексиканської затоки. Руїни прекрасного міста відомі з 18 століття і з того часу неодноразово вивчалися. Проте таємниць тут залишилося немало – так, нещодавно в одному з храмів учені виявили гробницю, а в іншому – вівтар з написами. Інші секрети чекають своїх дослідників. Чи знаєте ви, що назви пірамід Майя мають сучасне походження? Основою для них послужили мотиви розпису їхніх вівтарних плит. Так, на задній стіні храму Сонця є барельєф, що уособлює Сонце. Світило зображене у вигляді щита, простромленого двома перехрещеними списами. Місто храм серед джунглів Незважаючи на те, що центром індуїзму була і залишається Індія, найбільшу культову споруду цієї релігії і усього світу створили в Камбоджі. Її населяє хмерська народність що сформувалася на початку нашої ери під впливом більш розвиненої індійської культури. У 1113 році на місцевий престол зійшов Сурія Варман ІІ. Він об'єднав Камбоджу, у якій став зміцнювати культ бога царя. Для цього Сурія Варман звелів збудувати у своїй столиці Ангкорі, у перекладі означає місто, «Величний храм». Він був зведений згідно з уявленнями стародавніх людей про світ і мав п'ять веж. Найвища, центральна вежа, здіймається на 65 метрів. Вона символізує священну гору Меру, що розміщена в центрі Всесвіту. Раніше вершини веж були вкриті золотом. За розмірами Ангкор-Ват або Храм міста вважають найбільшою з культових споруд світу – він більший від єгипетської піраміди, знаменитої Вавилонської вежі і будь-якого європейського собору або мусульманської мечеті. Стіни платформ храму прикрашені різьбленням по каменю. На першому рівні можна побачити різні сцени з міфів і переказів. На другому численні зображення апсар, божественних танцівниць. Після смерті Сур'я Вармана держава Кхмерів упала під ударами одного з сусідніх народів – Тямів. Коли столиця була захоплена, а храм Ангкор-Ват пограбований, місцеві жителі об'єдналися навколо Джая Вармана VII. У 1181 році він завдав ворогам нищівного удару, а потім доклав титанічних зусиль, щоб відродити країну. Сар не тільки споруджував канали й дороги, він відновив зруйнований Ангкор-Ват і оточив його могутньою стіною. Але через століття від процвітаючої держави залишилися тільки спогади. А ще через 130 років Ангкор підкорили сіанці. Незабаром жителі покинули місто. Минуло кілька десятиліть, і його надійно заховали лісисті нетрі джунглів. Зведене вмілими майстрами місто-храм не здавалося під їхнім натиском. Але до другої половини ХІХ століття про нього нічого не знали ні європейські вчені, ні більшість хмерів. Тільки завдяки дорожнім нарисам французького мандрівника Андрій Муо, опублікованим у 1868 році, люди повернули Ангкор-Ват до життя. Сьогодні це місто-храм є символом Камбоджі. Серед навколишніх лісів воно видається прекрасним і таємничим. Чи знаєте ви, що у космології індуїзму гора Меру розміщується в центрі Всесвіту? Вона була найближче до неба з божествами Брамою, Шивою та Вішну. Саме тому Ангкор-Ват, як і гора, глави. Місто Буддійських храмів Буддизм є однією зі світових релігій. Його засновник Будда належить до найвидатніших релігійних учителів людства. Він проповідував рівність, милосердя і співчуття. До країн, куди буддизм проник досить рано і де вкорінився та став найважливішою релігією, належить М'янма або Бірма. Її найбільші буддійські пам'ятки були споруджені в місті Паган. Паган був заснований у 841 році у самісінькому центрі країни. Через 200 років перший бірманський король Анорадха зробив його своєю столицею. Захопивши землі, населені монами, він перевів майстрів у Паган і наказав звести кілька святилищ. Першою великою будівлею став Швезігон. Це масивна пагода, покрита золотом і оточена безлічю невеликих ступ пам'ятників на честь діянь Будди. У них зберігаються священні для будь-якого буддиста реліквії. тому були зведені й перші храми. Найвідоміший з них – Ананда, збудований наприкінці XI століття. На відміну від чималого і трохи важкуватого швезігона, Ананда – легкий, витончений храм, що зачаровує своєю архітектурою. На іншому кінці Пагана – Розміщувалося ще одне святилище, що його збудував монський цар Мануха. Він був почесним бранцем Анорадхи. Як стверджують хроніки, йому залишили придворних і частину скарбниці. Мануха продав один зі своїх коштовних каменів і на отримані кошти побудував унікальний храм. У його центральній залі розташовується статуя сидячого Будди, що заповнює весь простір. Пройти до сусідньої, меншої зали можна, тільки протиснувшись між пальцями руки буде і стіною. Очевидно, так повержений цар хотів продемонструвати своє становище в Пагані. У 1287 році середньовічна бірманська держава розпалася під ударом монгольських військ. Місто було захоплене, золоті пагоди по хижацькому розграбовані, а релігійні реліквії викрадені. Згодом на місці столиці було побудоване невелике містечко і кілька сіл, що простягнулися вздовж західного берега річки Іраваді. Сьогодні, як такого, міста Паган не існує. Є археологічна зона площею 40 квадратних кілометрів, усіяна сотнями великих і маленьких пагод, між якими можна ходити тижнями. Більшість із них були побудовані із червоного і білого каменю, Період найбільшого розквіту царства – в 11 13 століттях. Але й у наші дні це одне з найбільш шанованих в країні місць. І зі слів «це трапилося в Пагані» починається добра половина місцевих казок. Чи знаєте ви, що окрім пагод, ступ і монастирів, у Пагані є ще губ'я у печери-храми, які складаються з безлічі лабіринтів та коридорів з розмальованими стінами. У цих печерах можна побачити велику кількість фресок, як старих моноколірних, так і багатобарвних. Зображення на фресках часто сюрреалістичні і фантастичні. Загублене місто інків У Південній Америці великим центром стародавньої цивілізації була імперія інків. Як це не дивно, але вона сформувалася не на берегах Великої ріки, як стародавній Єгипет, і не в прибережних районах, як стародавня Греція, а у високогір'ях Центральних Анд. Самі інки називали свою державу Тауан-Тін-Сую, що означає «чотири сторони світу» або «чотири чверті». Її столицею було місто Куско. За усним інкським переказом, воно було засноване першим інкою – сином Сонця і Місяця. Покинувши озеро Тітікака, інка шукав місце, у якому золота палиця війде в землю. Знайшовши його, він і заснував Куско. Місто розміщується на висоті 3399 метрів над рівнем моря. Його назва в перекладі означає «пуб землі» тобто центр світу. Зверху, згори на місто дивляться дві стародавні інські статуї – Кам'яна і Бронзова. Обидві вони були встановлені на честь дев'ятого правителя Пачакуте, який зробив місто Куско столицею імперії інків. За 120 кілометрів на північний захід від Куско на висоті 2400-2500 метрів розташовується кам'яне місто Мачу-Пікчу. У перекладі «Стара вершина». Воно притулилося на краю глибокої прірви над долиною ріки Сонця Урубамби. У місті близько 200 споруд. В основному це храми, будинки і фортечні стіни. Між ними, як у лабіринті, звиваються вузькі вулички і численні сходи. Іноді вони ведуть у глухий кут або до тераси, що звисає над прірвою. Упродовж тривалого часу існувала думка, що цю місцевість люди заселили задовго до появи інків. Однак сучасні дослідники довели, що місто було побудоване за наказом того ж таки Пачекуте приблизно в 1440 році. Однак десь через 100 років усі його жителі загадково зникли. Про саме місто нагадували тільки легенди, з яких неможливо було зрозуміти, чи існувало воно насправді. Лише через 350 років на Мачу-Пікчу натрапив американський археолог Бінгем. Незважаючи на це, місто залишалося недоступним, поки не виявили одну зі знаменитих доріг інків, прокладену до гірського поселення. Хоча й дотепер твердження інків залишається загадкою для вчених. Незрозуміле призначення багатьох будівель, заняття людей, які її населяли, і їхнє раптове зникнення. Не дивно, що Мачу-Пікчу часто називають загубленим містом інків. Сьогодні воно є найважливішою визначною пам'яткою, яку щорічно відвідують тисячі туристів. Однак через сильні дощі тут усе частіше спостерігаються повені та суви. Вони становлять небезпеку для стародавніх будівель і для численних відвідувачів незвичайної пам'ятки культури. Чи знаєте ви, Щодо нашого часу в Мачу-Пікчу зберігся храм трьох вікон – ключова будівля в усіх ритуалах інків. Сонячне проміння, що падає на площу через вікна храму, символізує трьох засновників імперії інків, які, за легендою, увійшли у наш світ через ці самі вікна. На березі озера Тітікака У горах Південної Америки на висоті близько 4 кілометрів лежить найбільше високогірне озеро світу – Тітікака. Назва цієї дивовижної водойми мовою інків означає «свинцева скеля». Це імення місцеві жителі спочатку дали острову, що розташований біля Південного берега, а потім і самому озеру. Для місцевих мешканців Тітікака одночасно є і джерелом води – і постачальником їжі, і гігантською грілкою, що пом'якшує клімат цього суворого краю. Температура води в озері не опускається нижче, ніж плюс 10 градусів Цельсія, хоча вночі воно часто замерзає біля берегів. Не випадково людина оселилася тут ще 10 тисяч років тому. Але перше велике місто з'явилося вже на початку нашої ери. Це був центр держави Пукіна. Тіауанако. Мовою Пукіна воно називалося Тайпікала, тобто центр світу. На жаль, до наших днів дійшло зовсім мало відомостей про історію виникнення міста Тіуауанако та його творців. Можливо, місто було засноване як релігійний центр із церемоніальними цілями. На це вказує відсутність слідів постійного населення у вигляді культурних шарів, і наявність чотирьох культових споруд. Перша з них – Акапана – являє собою зрізану східчасту піраміду 17-метрової висоти. На її вершині розміщувався великий басейн хрестоподібної форми з кам'яними водостоками. Поряд розташована Каласая, у перекладі місце вертикально стоячих каменів, що являє собою широку площадку, обгороджену кам'яними колонами. Саме тут розташований один з найвизначніших монументів стародавнього світу – ворота Сонця. Це величезний скельний моноліт сіро-зеленого амдезиту вагою близько 10 тонн. Прямо над проймою вирізана фігура міфічної істоти, яку оточують 48 людинокондорів. Як пізніше встановили вчені, серед них можна розрізнити кілька вимерлих тварин, які жили в Південній Америці, понад 10 тисяч років тому. Але найбільш загадкова споруда Тіауанако напівпідземний храм. У його стіни вмуровані кам'яні голови, що виступають і складки. У XIII столітті держава Пукіна впала під ударами племен Колія або Аймара. Незабаром місто спорожніло, але його святилища ще якийсь час зберігали свій первісний грізний вигляд. Саме тому коли значно пізніше сюди прийшли інки, їх охопив подив і трепет. Чи знаєте ви, що у Тіауанако збереглася одна з найунікальніших пам'яток – пума-пунку у перекладі «Ворота пуми». Вона являє собою насип, облицьований кам'яними блоками вагою до 130 тонн. Зводити цю споруду почали понад 3000 років тому. Кам'яні блоки обробляли так, щоб їх можна було стикувати без розчину. Звідси пішло хрещення всієї Київської Русі. Херсонес у перекладі Півострів, Таврійський місто-держава, засноване в 6 столітті до нашої ери на скелястій ділянці узбережжя Криму. Її вибрали поселенці греки, вихідці з Гераклеї Понтійської, сучасна Туреччина і острова Делос, що в Егейському морі. Історію Херсонеса поділяють на два періоди: античний від заснування міста до розпаду Римської імперії і середньовічний від IV століття до загибелі поселення. Античний Херсонес — це потужна оборонна фортеця, що до кінця IV початку III тисячоліття до нашої ери займала площу 30 гектарів. Його вузькі вулиці перетиналися під прямим кутом, ділячи місто на невеликі квартали, які в античну епоху складалися всього з двох-чотирьох будинків. У середні віки щільність забудови виросла і кількість вулиць скоротилася. Вершиною розквіту Херсонеса називають період із другої половини четвертого по першу половину третього століття до нашої ери. Населення збільшилося до п'яти тисяч осіб. Срібні монети, що їх масово випускали мешканці Херсонеса, почали конкурувати з іншими грошима регіону. Заповзятливі херсоніти змогли майже повністю прибрати до рук перевалку і вивіз скіфської пшениці. Це викликало невдоволення кочівників, для яких самостійна торгівля зерном стала питанням виживання. Після розгрому скіфів місто втратило самостійність і ввійшло до складу держави могутнього царя Мітрідата. З 1 по 5 століття Херсонес підпорядковувався Римській імперії, від якої отримав привілейований статус вільного міста. Це були найбільш спокійні та благополучні століття в його історії. У 988 році Херсонес захопив Київський князь Володимир. Це стало причиною двох знаменитих подій. Зміни сімейного стану князя він одружився із сестрою Візантійського імператора і хрещення Київської Русі. Смертельного удару місту завдала Османська імперія, що набирала тоді силу. У 1399 році Херсонес був розорений військами Мурзи Едигея. Від цього надзвичайно тяжкого потрясіння він уже не оговтався. Чи знаєте ви, що після взяття Херсонеса або Корсуня Володимир зажадав у дружини сестру візантійського імператора Анну? Натомість київський князь обіцяв прийняти грещення. Так і сталося. Надалі це мало вирішальне значення для поширення православ'я серед українського, російського і білоруського народів.